Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Taibuna, Taibuna, Abiduna, Saipuna, لربنا حامدuna, صدق وعده. Wan Sora Abdah, Wazam Ahzab Wajah. Artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya segala kerajaan dan miliknya semua pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga kami termasuk orang-orang yang kembali. Orang ahli taubat, orang ahli ibadah, ahli sujud dan kepada Allah kami semua memuji. Benar janjinya menolong hambanya dan menghancurkan sendiri musuh-musuhnya.